Карпе, чого це ти витріщив очі на яблуню, наче корова на нові ворота? спитав Лаврін. Карпо ніби не чув його слів та все дивився суворими очима на зелене гілля. Хотів він прогнать перед очей ту мрію, а мрія все стояла й манила його. Сонце почало повертати на вечірній порух. Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею. Вона була вже не молода, але й не стара.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 Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на весь рот. Маруся була сердита. «Айди, діточки, полудневе та й батька кличте!» – крикнула Кайдашиха тонким голосом. Лаврін покинув заступа і пішов до хати. Карпо стояв спершись на заступ. «Карпе, йди серденько полуднувать, кидай роботу, омельку, кидай майструвать, вже з півдня звернуло!» «Покинь мені полудень на столі!» «Я зараз прийду», – обізвався Кайдаш з повідки, не повертаючи голови. Сини з матір'ю пішли в хату, а батько все сидів на ослоні та майстрував. Він не обідав тієї п'ятниці і не пішов полуднувати. Сини пополуднували і пішли знов до роботи, а старий Кайдаш все працював. Вже сонце низько спустилось над лісом, а він і не думав полуднувать. На дзвіниці вдарили в дзвін, і тонкий дзвінкий гук задрижав і розлився по селі на всі долини». Він ударився об близьку гору, вкриту лісом, відскочив і залунав коло дальшого шпиля. А там далі розлився десь далеко понад густим лісом та всалунав слабко та тихіше і замирав десь в тихих лісових западинах. Старий Кайдаш кинув струга і перехрестився. Він надів свиту шапку, підперезався і пішов на гору до церкви. «Омельку! Омельку!» – гукнула Кайдашиха тонким голосом. «Не забудь зайти з церкви до пана, та візьми гроші за вози, бо завтра треба йти в Богослав на ярмарок, адже ж завтра в Богославі ярмарок. Чи чуєш?» «Та чую, чую», – обізвався Кайдаш за двора і пішов на гору до церкви. «Та будь ласка, не заходь до шинку, проп'єш гроші, не матимеш чим іти на ярмарок», – знов крикнула Кайдашиха, виглядаючи сіний. Кайдаш прийшов до церкви, церква була ще запарта. Він сів коло дверей на кам'яних схиттях і поклав шапку коло себе. На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця. Всі шпилі чорніли в тіні, а між ними в долині проривався світ пучками, заливав западини золотими пасмами, пронизував кожний верх дерева і блищав крізь зелений лист, як через кришталь. Над лісом розлився дивний спокій, а дзвін, гув та дрежав над шпилями, тричі відбиваючи свій згук». Кайдаш сидів, мов дерев'яний, і на його лиці розливався якийсь смуток та жаль. Сторож брязнув ключами, одмикаючи важкий здоровий замок. Кайдаш кинувся, аж затрусився. Очинили церкву. Прийшов священник з дяком і почав правити вечерню. Паламар був у полі. Кайдаш пішов у вівтар служити за паламаря. Посвітив свічки перед образами і подав священникові кадильницю. Церква була зовсім порожня, тільки в бабниці стояли три баби в намітках. Кайдаш молився, стоячи навколішки, не зводив ясних очей з царських врат, а його широке бліде ліце стало жовте, як віск, жовте, як лице вченця. Вийшовши з церкви, Кайдаш пішов до пана за грішми. Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги та рала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх у руках. Гроші втікали до шинкаря. Панщина поклала на Кайдашеві свій початок. Забравши гроші, Кайдаш пішов додому, але при самій дорозі стояв шинок. Кайдаш не їв цілий день. Голод затяг йому живіт. «Треба випити хоч одну черку горілки. Одна черка не гріх, бо вже ж от голоду аж шкура болить», – подумав Кайдаш і зайшов у шинок.